Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i avui doncs aprofundirem més en un tema que aquesta setmana el cap de la policia local de Palafrugell, David Puertas, doncs ens avançava i és aquest repintat del carrer Torres i Jonama, que en principi s'ha de produir aquest diumenge al vespre, Uh, per parlar-ne amb un miqueta més de detalls, ens posem en contacte i hem convidat als estudis de Ràdio Palafrugell, el regidor de Mobilitat, en Pau Lledó. Bon dia. Bon dia. Bon dia, Pau, i gràcies per atendre'ns. A vosaltres. Uh, o per venir fins aquí, millor dit, i explicar-nos doncs, aquest uh, repintat, aquesta nova cara que li donarà al Torres i Jornama, que, com dèiem, en principi ha de començar aquest diumenge, no? Sí, la idea és que comenci aquest diumenge o vespre, més que res, uh, fer-ho de nit, perquè...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 Uh, si ens escolten els, els oients i sabran perfectament de què els a parlo,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 hi havia molts accidents a l'engreuament del, del, del Frederic Martí Carrires amb el carrer Ample. Mm. Quan es va posar d'un sol sentit, aquests uh, accidents van deixar d'existir. Nosaltres, uh, i a més a més, uh, com que entraràs ara pel Torre Jonama, mm. donarem l'opció per sortir pel, per, un, pel carrer de cases Noves, o dos, sobretot, pel Marçal de la Trinxeria. El ser aproximadament uns 300 cotxes al dia, que sembla una xifra molt gran, però que realment no ho és tant, uh, no, no suposarà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 Eso és molt complicat i costa molt, com obres el, com obres per exemple la porta, no? del, del, del que estàs apregat al Torres Jonama. Eh, uh, obres la porta i seguirigat ja està a punt de el vehicle, no? Mm. Hem de buscar la seguretat i la seguretat es trata d'eliminar aquests punts negres i està trata de fer una, una, una ronda que el Torres Jonama passa de la ronda, passa de l'oest de a del poble, mm. una, una ronda segura, una ronda amable, una ronda tranquila.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 fins a, doncs a, la, a la rotonda del mil·lenari i la veritat que són voreres que, que són estretes i no, no fan potser, no, a mèrit el que és el que és un carrer comercial com tot regiona, eh? per tant, es tratta de, de mirar aquestes coses. Llavors es tratta de repassar sobretot abans dels passos de vianants, aquelles que els farem, els apuntarem i els repassarem bé, eh, posar la senyalització vertical, o sigui diguem els lieteros perquè la gent s'entengui, mm. eh adient i mirar sobretot els, els, eh, abans dels passos de vianants mirar sobretot aquelles sempre dos pilones que es posen abans dels passos de vianants mirar com podem aprofitar aquell espai perquè aquelles dos pilones es posen sobretot perquè no si parquin els cotxes i llavors anant conduint no atreveixi una persona que té dret a pas, de preferència de pas no atreveixi una persona i anant conduint doncs, eh, dient-ho molt col·loquialment l'afeitis la no? mm. o la que l'atropellis o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 i recuperar aquests llocs perduts eh, diguem-ne, per dir-ho abans dels passos de llenants doncs aquestes seran algunes de les actuacions no sé, Pau, si també teniu previst eh, o hi ha la possibilitat perquè poder no, ara ho has comentat no? al final ja han hagut actuacions en aquest eh, carrer que s'han fet no fa tant de temps, com aquest eixamplament de les voreres i poder, això dificulta una miqueta, doncs poder incorporar algunes novetats, com podia ser eh, un, un carril bici per aquesta via perquè des de fa un... no sé si ja fa un any doncs que es va implementar el Pla director de la bicicleta, es va presentar i s'han fet algunes uh, algunes vies, no?, pel, pel, pel municipi i sobretot, doncs, també uh, el que és a platges, però uh, no sé si en aquest de Torres i Jonama hi cap la possibilitat de poder-ho fer. No sé si ara a curt termini o ens hem mirar més al futur. Tenim molt clar que el Torres i Jonama de ser un, una via de zona 30. Zona 30 vol dir que no es pot anar més de 30 km per hora aquesta adequació també incorporarà una zona 30 en el Torre Junama, uh -huh. i en zona 30 eh, explicant-ho explicant bé o sigui, quan vas a zona 30 pots sopar entre quilòmetres per hora i quan tu poses un carril bici eh, el, diguem que està a la mateixa calçada de, en aquest cas doncs podria ser per exemple el Torre Junama uh -huh. eh, el, les bicicletes tenen preferència no pots anar més de 30 quilòmetres per hora i les bicicletes, doncs, doncs, bé, tenen preferència. Nosaltres, el tema de la bicicleta, sobretot el que tenim molt, molt, molt entre cell i cella, hi ha gent que diu, ostres, és que s'ha fet carriol de bicicletes i han quedat com bolets, no?, perquè han quedat en aquí, que comencen i, i acaben en aquí. Clar. Nosaltres la... ja hem parlat, tenim el pla director de bicicleta, ahir vam estar parlant, Um, bueno, està parlant en vies verdes, en Pirinexos nosaltres l'objectiu que tenim que tenim molt entre molt i cella és donar continuïtat en aquests carrils, per exemple tenim el del carrilet, que potser és el més paradigmàtic que connecta tota la zona de la via verda anant cap a Palamós no? doncs hem de donar resposta i ho farem en una fase abans del Nadal mm. farem una, una fase de, de tot que és el aquesta primera fase d'articular carrils bici, no? i nosaltres tenim molt clar que abans de l'estiu de l'any que ve, com molt tard, abans de l'estiu de l'any que ve, hem d'haver articulat ja un, una fase generosa, diguem-ho així, de, del pla local, del pla director de la bicicleta, perquè està molt bé que tinguem una via en el carrer del carrilet, però en aquesta via li hem de donar continuïtat i ja tenim algunes actuacions pensades, eh, passa que eh, si ho dica eh, després eh, i ratifiquem, que es quedarà gravat i fet, tu. gravat i no i ratifiquem després no no ostres, no? eh, nosaltres tenim algunes tenim ja algunes propostes i el que volem sobretot és donar continuïtat i seguretat, o sigui, seguretat per a la bicicleta, perquè la, la, amb un poble com Palafrugell que si els, si els oients ens, ens ho pensen, és un poble que està, eh, bueno, que és un poble, l'alcalde diu sempre que és un poble per anar amb carros, mm -hmm. però és un poble que està envoltat de, de variants. Eh? La variant oest és la de Montras fins a Llofriu. Mm -hmm. la variant nord és el vial nord que s'ha fet fa poc temps, la variant sud és l'Avinguda d'Espanya que es desenvoluparà també aquest mandat en un doble vial, i mm -hmm. ens faltaria la, la, la, la variant oest dins d'aquestes variants que del poble i dins del poble la primera anella i la segona anella són um, bé um, són de calaix que la bicicleta té preferència per damunt del cotxe per tant o del vehicle. Eh? Per tant nosaltres el que hem de buscar és um, aquest pla uh, aquest pla director de la bicicleta desenvolupar-lo i que la bicicleta en aquests, um, bueno, en aquests um, uh, carrers uh, de, de la vila, que no s'ha d'anar ràpid, que s'ha d'anar com a màxima a 30, mm. uh, el que hem de buscar és que la bicicleta tingui preferència i que a partir d'aquí doncs, convisquin bicicletes i vehicles a motor.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 però no mm. ara en s Tenim un poble que, que fa pujadeta. Per tant, eh, és un poble que anava en bicicleta eh, és dificultor, ha estat sempre dificultós perquè els carrers són estrets, havien, havien trams i fins i tot en quasi tocar el centre. Mm. Els, més, els oients més veterans eh, se'n recordaran que carreret i passaven d'ananar i tornar als cotxes. Però sí que és veritat que ara els últims temps s'han sortit vehicles, com els vehicles a motor, com per exemple són, a, a, són les bicicletes elèctriques, els patinets elèctrics, i això fa molt més fàcil la mobilitat, perquè realment d'anar, doncs, per exemple, de l'estadi fins a, per dir alguna cosa, l'escola de música, ara és molt més fàcil un vehicle de bicicleta elèctrica, a totes les edats, a totes les condicions que, que pot fer-ho. Nosaltres eh, nosaltres hem de mirar de tots aquests treballs i los de forma coordinada. No podem mobilitat i dir nosaltres fem això, tenim aquesta idea, perquè aquí intervé urbanisme, mm -hmm. intervé IPEP,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 la primera fase molt generosa, ja estigui acabada. Molt bé, doncs hem repassat això, hem repassat també el, aquest repintat, aquest nova cara que se li donarà al Torres i Junama, de fet hem lligat aquests dos temes, i ara, doncs, canviem una miqueta de tema, tot sí. i que també relacionat amb la mobilitat, no? i amb el tema de la seguretat, que, està, que és molt important, doncs, eh, aquesta setmana també, vislava David Puertas aquesta, aquesta sintonia, i ens comentava que l'estiu, malgrat que havia anat bé, no? en línies generals, Estaven contents des de la policia, sí que havien detectat una certa pèrdua de, de, de la por no? per part de la gent al conduir sota els efectes de l'alcohol. Uh, no comentarem aquest tema, que això ja ho vam fer en David, sinó un tema que també ell va posar sobre la taula, el, el fet d'incidir doncs, en les campanyes de, de sensibilització i també, sobretot, en l'educació en els més petits, perquè doncs, aquests, després, quan ja comencien a tenir un, un ciclomotor o un, un automòbil, doncs eh, se'n recordin, no?, de les classes que van rebre de, de petits. Eh, això és una tasca que es fa des de, des de la policia local des de fa ja molt de temps a, a Palafrugell, eh, i un any més es farà, oi? Sí, de fet, fa 25 anys que es fa, jo, recordo, jo tinc 31 anys, i me'n recordo que al Sant Jordi, anava al Sant Jordi jo, me'n recordo que sisè de primària, quan tenia 10 anys, ja el fèiem. Mm -hmm. I que allà al pati del Sant Jordi, que abans, si se'n recorden, era un pati granulat, eh, fèiem una mica d'actuacions amb, amb una agent de, de la policia, eh, fèiem... Bé, ens explicava com havien d'actuar, no? Mm -hmm. I això és molt enriquidor, perquè realment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 Uh, s'ha d'educar s'ha i s'ha d'educar uh, i no vull estirar orelles eh? però s'ha d'educar des de les escoles s'ha d'educar des de cada família ha d'educar mm. uh, els, els seus fills i filles i s'ha d'educar i seguir educant i seguir parlant. N hem dit a l'anterior mandat, a anterior, els anteriors dos anys de mandat ho van dir -ho amb, des de l'equip de govern. El tema d'escombraries. S'ha d'educar la gent. Eh, resultat d'educar la gent. Les escombraries han millorat una mica, hem d'acabar de millorar moltíssim més, mm. però han millorat una miqueta. Educació vial, s'ha d'educar també. Eh, per exemple, en el de mobilitat, els eh, nens i nenes de Palafrugell eh, poden anar a la vorera fins als 12 anys. Més de 12 anys ja no poden anar a la vorera. Ah, doncs hem de donar a l'Ajuntament tots aquests estris, com per exemple els de mobilitat fent els carrils bici, mm -hmm. però sobretot hem de tocar i hem d'anar repetint i a tocar, tocar, i tocar, i tocar, i això és una roda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 passa per aquí. Hem, com deia mira una altra miqueta en les, les escombraries. Ara se'ns planteja aquest problema l'estiu, el tema d'aquests de, de, de, controls d'alcoholèmia. Hem de continuar educant. La gent no pot ser tan irresponsable com per agafar el cotxe mm, mm, uh, quan ha begut. Uh, hem de hem de seguir, seguir, seguir, i hem de... i malgrat hagi augmentat, hem de continuar creient, creient. I aquests 25 anys de la policia que es continua eh, treballant en les escoles és fantàstic, és mm -hmm. fantàstic perquè vam ser dels pioners i és la manera que demostra que la policia local de Palafragir és una policia compromesa i que l'àrea d'educació i les escoles també estan molt compromeses i hem de seguir, seguir, seguir, per tant, per molts anys. Mm -hmm. Comentàvem ara fa, a l'inici de curs que es feia aquesta setmana de la mobilitat segura i sostenible i i a plaça Can Màrio doncs, hi havia aquest circuit mm -hmm. que van passar doncs, tots els alumnes de 5 cinquè de, de les escoles de, de Palafrugell frugell doncs, per posar en pràctica els coneixements que havien adquirit en el, el curs anterior. Eh? Al final era això també, anar-ho recordant, any rere any, eh, estem en, eh, la policia s'ha enfocat en primària, en David deia, ostres, poder també els de començar a fer-ho amb, amb els nois i noies de secundària, no? que és quan ja comencen doncs, a tenir un ciclomotor als 14 anys, o fins i tot ja comencen a fer doncs el de de cotxe. Bé. Doncs estaria molt bé, la veritat, perquè, perquè precisament és això, no? A primària estem molt, molt, molt ben educats, i a vegades sembla que, ostres, ja d'anar sent a primària i a secundària no cal que ho estudis, no? Mm -hmm. Però això és un aprenentatge continu i, i en aquest sentit s'ha doncs, d'anar fent i fent i fent aquest aprenentatge i el fet de que els estudiants doncs, a partir dels 15, 15 anys comencen a tenir moto i mm. comencin amb aquesta moto, o doncs, sigui, donen aquesta independència, aquesta capacitat doncs, per no només eh, fer Palau Fragilepeu, sinó també per anar doncs, a Palamós, eh, per mm. anar a pobles del costat, a tenir aquesta, doncs, aquesta dinàmica, aquest canvi, aquest canvi social que tenen les seves vides, doncs potser sí que ens hem de plantejar i potser hem de fer Uh, ja que a primària s'ensenya molt coneixement vial doncs a partir de la secundària el millor el que hem de fer és uh, temes, de, temes de de, de, de seguretat al volant mm -hmm. uh, a Islàndia hi havia vaig a un dia que hi havia un, un, un anunci molt que es retrasmetia a les teles que era, sorties de nit i t'esperaven quatre cotxes a fora i deien, en quin cotxe vols tornar? A casa amb un taxi, amb una ambulància Uh, i els altres, bueno, l'altre era malauradament amb un cotxe fúnebre i, i l'altre no, no me'n recordo ben bé quin cotxe era però et donava aquestes sols de quin cotxe vols tornar a casa no? doncs um, hem d'anar per mm. aquesta tessitura um, que, sap, que sàpiga la gent que s'hi veu, que si consumeix substàncies estupacents nosaltres hem de, hem de seguir insistint, insistint, insistint que no ho facin. I si aquest resultat ha sigut tan bo de, amb els alumnes de primària de, de Seguretat Vial, nosaltres, com diu el de la policia, si ens, ho, si ens ho hem de plantejar, ho farem. Doncs eh, avui amb en Pau Lledó hem repassat aquests temes, eh, l'hem convidat doncs, per posar una miqueta de, de l'actualitat, no? de, de com estava el dia a dia de, del servei de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, hem comentat uns doncs, temes també de la policia local, com veieu, una miqueta de turisme, hem tocat una miqueta de tot, perquè al final són àrees diferents, però també són àrees que estan connectades perquè també treballeu eh, colze a colze en diferents temes. I la mobilitat és un tema que interessa tothom, mm -hmm. perquè és el tema que quan surs de casa ho veus. O sigui, quan surts de casa el que veus és una neteja i dos la mobilitat. Mm -hmm. És el primer que veus quan surts de la porta de casa i és un tema que afecta, perquè els éssers humans és un... som, som animals de costums. I quan ens acabin l'acostum, perquè el tema de mobilitat doncs, funciona d'aquesta manera, recordo fa molts anys al carrer de Cavallers que es podia anar en cotxe, es podia parar en cotxe, i quan es va deixar sense cotxe es van dir «Us esteu carregant, no sé què, no sé quantos, eh, eh, aquí eh, el que esteu fent és deixar el centre sense...» I tu passes un diumenge i està, mm. està ple de gent i passes un diumenge també. Per tant, som esses de costums i sí que és veritat que quan fem una actuació que la fem molt pensada i no la fem, insisteixo, no la fem a l'ababalà, que la fem amb estudis molt fomentats mm. i que els explicarem, en aquest cas del Torres i la decisió que prenguem finalment, l'explicarem de forma molt extensa, eh, que al final són mesos de costums i és normal. Doncs, Pau, eh, ho anirem comentant aquí, eh, com sempre, doncs, eh, com veiem en totes les àrees, doncs, que, que al final us pugueu explicar i en aquest cas doncs, també posant la mirada en aquest Torres i jornal, quan acabeu de, de definir ben bé com serà aquest plat, malgrat doncs, que ja hi ha... Ja, algunes coses que seran clares, com que serà d'una doncs, sola direcció, sí, sí, sí. Doncs, uh, ho continuem comentant aquí a, a Ràdio Palafrugell. Pau, redor, regidor de mobilitat, entre d'altres. Entre d'altres. Coses... <laughs> Moltes gràcies per, per venir Wiki. Gràcies a vosaltres, una versada.